Capitolul 10. Un pământ nou. O scurtă istorie a vieții voastre. Apariția lumii în dimensiunea manifestă și întoarcerea sa către dimensiunea nemanifestării, expansiunea și contracția sa, reprezintă două mișcări universale pe care le-am putea numi plecarea și întoarcerea acasă. Aceste două mișcări sunt reflectate în întreg universul, în multiple feluri, cum ar fi nencetata expansiune și contracția inimii sau inspirația și expirația din cadrul respirației. Sunt de asemenea reflectate în ciclurile de somn și veche. În fiecare noapte, fără să știți, vă întoarceți la sursa nemanifestată atunci când intrați în etapa de somn adânc, fără vise, de unde reveniți dimineața reîmprospătați. Aceste două momente, plecarea și întoarcerea, se reflectă și în ciclurile de viață ale fiecăruia dintre noi. Eu apar în lumea aceasta dintr-o dată, de nicăieri, ca să spunem așa. Nașterea este urmată de expansiune, nu doar dezvoltarea fizică, ci și dezvoltarea cunoștințelor, a activităților, a posesiunilor, a experiențelor. Sfera voastră de influență se extinde și viața devine tot mai complexă. Este o perioadă în care sunteți preocupați în principal să vă găsiți și să vă urmăriți scopul exterior. De obicei, acestei expansiuni corespunde o dezvoltare pe măsura ego-ului, care înseamnă identificarea cu toate cele de mai sus, astfel că identitatea voastră formală se definește tot mai mult. Tot în această perioadă, scopul vostru exterior, dezvoltarea, tinde să fie uzurpat de ego, care, spre deosebire de natură, nu știe când să se oprească în goana lui după expansiune și are un apetit vorace pentru mai mult. Și apoi, tocmai când credească că ați reușit sau că locul vostru este aici, începe mișcarea de întoarcere. Poate că încep să moară apropiații voștri, oameni care făceau parte din lumea voastră. Apoi forma voastră fizică este slăbită, sfera voastră de influență se restrânge. În loc să fiți mai mult, acum sunteți mai puțin, iar ego-ul reacționează față de acest lucru printr-o neliniște și o depresie tot mai pronunțate. Lumea voastră începe să se contracte și e posibil să descoperiți că nu mai dețineți voi controlul asupra ei. În loc să acționați voi asupra vieții, acum viața acționează asupra voastră, micșorându-vă lumea, încetul cu încetul. Conștiința care s-a identificat cu forma, experimentează acum apusul, dezintegrarea formei și apoi, într-o zi, dispăreți și voi. Fotoliul vostru este încă acolo, dar în locul celui care stătea în el, este doar un spațiu gol. v întors acolo de unde ați venit în urmă cu numai câțiva ani. Tocmai începutul bătrâneții, pierderea sau tragedia personală reprezintă căi prin care dimensiunea spirituală și-a făcut în mod tradițional apariția în viețile oamenilor. Aceasta înseamnă că scopul lor interior se ivea doar când scopul exterior eșua, iar învelișul egoului începea să se crape. Astfel de evenimente reprezintă începutul mișcării de întoarcere către dezintegrarea formei. În majoritatea culturilor străvechi trebuie să fie existată o înțelegere intuitivă a acestui proces, motiv pentru care bătrânii erau respectați și venerați. Ei erau deținătorii înțelepciunii și ofereau dimensiunea înțelepciunii fără de care nicio civilizație n ar putea supraviețui pentru mult timp. În civilizația noastră, identificată total cu exteriorul și care ignoră dimensiunea interioară a spiritului, cuvântul bătrân are conotații preponderent negative. Este sinonim cu nefolositor, astfel că privim faptul de a ne adresa cuiva în acest fel aproape ca pe o insultă. Din dorința de a se evita cuvântul se folosesc eufemisme, precum vârsnic sau senior. Bunica primelor națiuni, aborigenii din Canada, este o figură de o mare demnitate. Bunicuța din zilele noastre este în cel mai bun caz drăgălașă. De ce este considerată bătrânețea nefolositoare? Doarece la această vârstă accentul se mută dinspre acțiune înspre ființare, iar civilizația noastră pierdută în acțiune nu știe nimic despre ființare. Ea întreabă, ființare? Ce se face cu ea? Pentru unii se întâmplă ca mișcarea exterioară de dezvoltare și expansiune să fie serios afectată de un început aparent prematur al mișcării de întoarcere, de dezintegrare a formei. În unele cazuri este vorba despre o întrerupere temporară, în altele de o schimbare ireversibilă. Suntem de părere că un copil nu ar trebui să se confrunte cu moartea, dar în realitate există copii care chiar trebuie să se confrunte cu moartea unuia sau ambilor părinți, survenită în urma bolii sau a unui accident. Sau există chiar posibilitatea propriilor morți. Există copii născuți cu dizabilități care le restricționează serios expansiunea naturală a vieților lor. Sau se întâmplă ca în viața unei persoane să se producă la o vârstă relativ tânără o limitare severă. Întreruperea mișcării exterioare într-un moment în care nu trebuia să se întâmple așa, poate produce și o trezire spirituală timpurie a unei persoane. În ultimă instanță nu se întâmplă niciodată nimic din ce n-ar trebui să se întâmple, adică tot ceea ce se întâmplă face parte din întregul mai mare și din scopul acestuia. Astfel, distrugerea sau întreruperea desfășurării orientate spre împlinirea scopului exterior poate conduce la aflarea scopului interior și, în consecință, la apariția unui scop exterior mai profund în armonie cu interiorul. Copiii care au suferit mult ajung adesea adulți maturizați prematur față de ceilalți de vârsta lor. Ceea ce se pierde la nivel de formă se câștigă la nivel de esență. În figura tradițională a văzătorului orb sau a vindecătorului rănit, din culturile și legendele străvechi, o mare pierdere sau dizabilitate la nivelul formei a devenit o deschidere către spirit. Când ați experimenta direct natura instabilă a tuturor formelor, nu veți mai supraevalua probabil niciodată forma și nu vă veți mai pierde astfel alergând dorbește după ea sau atașându-vă de ea. În cultura noastră contemporană abia începe să fie recunoscută oportunitatea pe care o reprezintă dezintegrarea formei și, în particular, vârsta bătrâneții. Majoritatea oamenilor încă ratează în mod tragic această oportunitate din cauza că ego-ul se identifică cu mișcarea de întoarcere, tot așa cum s-a identificat cu mișcarea către exterior. Astfel că învelișul egoului se întărește, având loc o contracție în locul unei deschideri. Ego-ul diminuat își petrece apoi restul zilelor tânguindu-se și plângându-se, blocat în furie sau frică, compătimire de sine, vinovățire, acuzare sau alte stări mentale-emoționale negative sau strategii de evitare, precum atașamentul față de amintiri și gânditul sau vorbitul despre trecut. Când în viața unei persoane ego-ul nu se mai identifică cu mișcarea de întoarcere, bătrânețea sau apropierea morții devine ceea ce e menit să fie, o deschidere către tărâmul spiritual. Am întâlnit oameni bătrâni care constituiau într-o via a acestui proces, deveniseră radioși, prin formele lor slăbite licărea translucidă lumina conștiinței. Pe noul pământ, bătrânețea va fi universal recunoscută și foarte prețuită ca un timp al înfloririi conștiinței. Pentru cei pierduți încă în împrejurorile exterioare ale vieții lor, va fi timpul unei reveniri târzii acasă, timpul când își conștientizează scopul interior. Pentru mulți alții, va reprezenta o intensificare și o culminare a procesului de trezire. Trezirea și mișcarea exterioară Expansiunea naturală a vieții ce vine odată cu mișcarea înspre exterior este uzurpată de ego și folosită în vederea propriei lui expansiuni. Ia uite ce pot eu să fac, pompareu că tu nu poți, spune un copil mic altuia când descoperă forța crescândă și noile capacități ale corpului său. Aceasta este una dintre primele încercări ale egoului de a se amplifica prin identificarea cu mișcarea exterioară și concepții de mai mult decât tine și de a se consolida prin diminuarea altora. Acesta este, desigur, doar începutul numeroaselor percepții greșite ale egoului. Însă, pe măsură ce luciditatea voastră crește și ego-ul nu vă mai conduce viața, nu mai este nevoie să așteptați ca lumea voastră să se contracte sau să se prăbușească din cauza înaintării în vârstă sau a unei tragedii personale, ca să conștientizați scopul vostru interior. Peoarece pe planetă noua conștiință începe să-și facă apariția, tot mai mulți sunt cei care nu mai au nevoie să fie scuturați ca să se trezească, ei permite bunăvoie inițierea procesului trezirii chiar în timpul ciclului exterior al dezvoltării și expansiunii. Când ciclul respectiv nu mai este uzurpat de ego, dimensiunea spirituală își face apariția în această lume prin mișcarea exterioară, gândire, vorbire, acțiune, creație, la fel de puternică și prin mișcarea de revenire, liniște, ființare și dezintegrare a formei. Până acum, inteligența umană, care este doar un aspect minuscul al inteligenței universale, a fost deformată și greșit folosită de ego. Eu numesc această inteligență în slujba nebuniei. Pentru divizarea atomului este nevoie de o mare inteligență. Utilizarea acelei inteligențe pentru a construi și stivui bombele atomice este nebunie sau, în cel mai bun caz, neinteligență extremă. Stupiditatea este relativ inofensivă, dar stupiditatea inteligentă este foarte periculoasă. Această stupiditate inteligentă, pentru ilustrarea căreia se pot găsi nenumărate exemple evidente, amenință supraviețuirea noastră ca specie. Fără impedimentul pe care îl reprezintă disfuncția egotică, inteligența noastră s-ar armoniza pe deplin cu ciclul exterior al inteligenței universale și cu impulsul acesteia de a crea. Am devenit participanți conștienți la crearea formei, nu noi creăm, ci inteligența universală este cea care creează prin noi. Nu ne-am mai identificat cu ceea ce creăm și astfel nu ne-am mai pierde în ceea ce facem. Am învățat că actul creației poate implica energie de cea mai mare intensitate, dar aceasta nu este trudă sau stres. Trebuie să înțelegem că este o diferență între stres și intensitate, după cum vom arăta în continuare. Lupta sau stresul reprezintă un semn că ego-ul s-a întors, iar reacțiile negative atunci când întâmpinăm obstacole reprezintă tot un astfel de semn. Forța ce mână dorințele egoului creează inamici, adică o reacție sub forma unei forțe oponente de aceeași intensitate. Cu cât este ego-ul mai puternic, cu atât este mai puternic și sentimentul separării între oameni. Singurele acțiuni care nu provoacă reacții de opoziție sunt acelea care au drept scop binele tuturor. Acele acțiuni sunt inclusive, nu exclusive. Ele reunesc nu se pară, ele nu sunt pentru țara mea, ci pentru întreaga umanitate, nu sunt pentru religia mea, ci pentru apariția conștiinței în toate ființele umane, nu pentru specia mea, ci pentru toate ființele simțitoare și pentru întreaga natură. Fără disfuncția egotică am mai învățat și că acțiunea, deși necesară, este doar un factor secundar în manifestarea realității noastre exterioare. Factorul primordial în creație îl reprezintă conștiința. Indiferent de cât de activ suntem, cât de mult efort depunem, starea conștiinței noastre este cea care creează lumea în care trăim, iar dacă la acel nivel interior nu se produce o schimbare, acțiunea, oricât de multă, nu va aduce nicio modificare. Nu vom face decât să recreăm versiuni modificate ale aceleiași lumi, iar și iar, o lume care este reflexia exterioară a egoului. Viața fiecărui om, fiecare formă de viață de fapt, reprezintă o lume, o modalitate unică prin care universul se experimentează pe sine, iar atunci când forma voastră se dizolvă, o lume se încheie, una dintre nenumăratele lumi. Trezirea și mișcarea de întoarcere Mișcarea de întoarcere din viața unei persoane, slăbirea sau dezintegrarea al formei ce poate fi cauzată de vârsta înaintată, boală, neputință, pierdere sau vreo formă de tragedie personală are un potențial ridicat în ceea ce privește trezirea spirituală, încetarea identificării conștiinței cu formă. Pentru că în cultura noastră contemporană există foarte puțin adevăr spiritual, nu mulți oameni recunosc această mișcare ca fiind o oportunitate, astfel că atunci când li se întâmplă lor sau cuiva apropia lor, ei cred că e ceva înfiorător de rău, ceva ce n-ar trebui să se întâmple. În civilizația noastră există multă ignoranță privitoare la condiția umană și, cu cât este cineva mai ignorant din punct de vedere spiritual, cu atât suferă mai mult. Pentru mulți oameni, mai ales în vest, moartea nu este nimic mai mult decât un concept abstract, astfel că nu au nici cea mai vagă idee despre ceea ce se întâmplă cu forma umană atunci când se apropie de dezintegrare. Majoritatea oamenilor bătrâni și decrepiți sunt izolați în sanatorii. Corpurile decedaților care în unele culturi mai vechi sunt expuse pentru a putea fi văzute de către oricine sunt ținute ascunse. Încercați să vedeți un cadavru și veți descoperi că este realmente ilegal, excepție făcând cazurile în care persoana decedată a fost un membru apropiat al familiei. În capelele mortoare li se aplică celor decedați machiaj pe față. Vi se permite să vedeți numai o versiune cosmetizată a morții. Din moment ce moartea este pentru ei doar un concept abstract, majoritatea oamenilor sunt total nepregătiți pentru dezintegrarea formei care îi așteaptă. Apropierea acesteia le produce șoc, neînțelegere, disperare și o mare frică. Nimeni nu mai are vreun sens, căci orice sens și scop al vieții lor era asociat cu acumularea reușită construirea, protejarea și satisfacția simțurilor. Era asociat cu mișcarea către exterior și identificarea cu forma, cu ego-ul, adică majoritatea oamenilor nu pot concepe vreun sens atunci când viața lor, lumea lor, se prăbușește și totuși aici se află un înțeles potențial chiar mai profund decât în mișcarea către exterior. Conștiința Conștiința este deja conștientă. Ea este ceea ce e nemanifest, ceea ce e etern. Universul însă devine conștient doar în mod gradat. Conștiința în sine este atemporală și de aceea nu poate evolua. Ea nu s-a născut niciodată și nu va muri. Când conștiința devine universul manifest, ea pare să se situeze sub efectul timpului și să suferă un proces evolutiv. Nici o minte omenească nu este capabilă să înțeleagă pe deplin motivul acestui proces, dar îl putem întrezări în noi și putem deveni participanți conștienți la el. Conștiința este inteligența, principiul organizator din spatele apariției formei. Conștiința a pregătit formele timp de milioane de ani pentru ca ea să se poată exprima pe sine prin ele în ceea ce este manifest. Deși tărâmul nemanifestat al conștiinței pure ar putea fi considerat o altă dimensiune, el nu este separat de această dimensiune a formei. Forma și ceea ce este fără de formă se întrepătrund. Ceea ce este nemanifestat curge în această dimensiune ca spațiu interior, conștientizare, prezență. Cum face acest lucru? Prin intermediul formei umane care devine conștientă și își împlinește astfel destinul. Forma umană a fost creată în acest scop înalt și milioane de alte forme au pregătit terenul pentru ea. Conștiința se încarnează în dimensiunea manifestă, adică devine formă. Când face acest lucru, ea intră într-o stare ca de visare. Inteligența rămâne, dar conștiința devine inconștientă de sine. Se pierde pe sine în formă, se identifică cu formele. Am putea spune că aceasta este coborârea divinului în materie. În stadiul acela al evoluției universului, întreaga mișcare exterioară are loc într-o stare de visare. Străfulgerări ale trezirii apar doar în momentul dezintegrării unei forme individuale, adică al morții. Și apoi începe următoarea încarnare, următoarea identificare cu forma, următorul vis individual care face parte din visul colectiv. Când leul sfâșie corpul zebrei, conștiința care s-a încarnat în forma de zebră se detașează de formă în dezintegrare și, pentru un scurt moment, se trezește la natura ei esențială, nemuritoare, ca și conștiință, apoi recade imediat în somn și se reîncarnează ca o altă formă. Când leul îmbătrânește și nu mai poate vâna, în momentul în care își dă ultima suflare, există din nou o străfulgerare foarte scurtă a stării de trezire, urmată de un alt vis al formei. Pe planeta noastră, egoul omenesc reprezintă etapa finală a somnului universal, identificarea conștiinței cu forma. Etapa a fost necesară în evoluția conștiinței. Creierul uman este o formă foarte deosebită prin care conștiința intră în această dimensiune. El conține aproximativ 100 de miliarde de celule nervoase, numite neuroni, un număr aproape egal cu cel al stelelor din galaxia noastră, care ar putea fi privită ca un creier macrocosmic. Nu creierul creează conștiința, ci conștiința creează creierul, cea mai complexă formă fizică de pe pământ ca expresia sa. Când creierul s-a deteriorat, nu înseamnă că pierdeți conștiința. Conștiința nu mai poate folosi forma aceasta pentru a intra în această dimensiune. Asta e tot. Nu puteți pierde conștiința deoarece ea este, în esență, ceea ce sunteți. Puteți pierde doar ceea ce aveți, nu puteți pierde ceva ce sunteți. Acțiunea conștientă Acțiunea conștientă reprezintă aspectul exterior al următoarei etape a evoluției conștiinței pe planeta noastră. Cu cât ne apropie mai mult de sfârșitul stadiului evolutiv actual, cu atât mai disfuncțional devine ego-ul, așa cum omida devine disfuncțională chiar înainte să se transforme în fluture. Dar noua conștiință răsare chiar în timp ce cea veche se topește. Suntem în mijlocul unui eveniment de seamă în evoluția conștiinței umane, dar nu veți auzi vorbindu-se despre aceasta la știrile de seară. Pe planeta noastră și poate simultan în multe părți ale galaxiei noastre și dincolo de ea, conștiința se trezește din visul formei. Aceasta nu înseamnă că toate formele lumea vor dispărea, deși foarte multe are, aproape cu siguranță o vor face, ci înseamnă că acum conștiința poate începe să dea naștere formei fără să se piardă în ea, poate rămâne conștientă de sine chiar în timp ce creează și experimentează forma. De deci ce ar continua să creeze și să experimenteze forma? Pentru a se bucura de ea. Cum face conștiința acest lucru? Prin intermediul oamenilor treziți care au aflat înțelesul acțiunii conștiente. Acțiunea conștientă înseamnă armonizarea scopului vostru exterior, ceea ce faceți, cu scopul interior, trezirea și rămânerea în trezire. Prin acțiunea conștientă deveniți una cu scopul exterior al Universului. Conștiința curge prin voi în această lume, curge în gândurile voastre și le inspiră, curge în ceea ce faceți și oferă într-o mare și forță acțiunilor. Nu ce faceți, ci cum faceți ceea ce faceți, reprezintă factorul care o hotărăște dacă vă împliniți destinul, iar modul în care faceți ceea ce faceți este determinat de starea voastră de conștiință. O răsturnare a priorităților voastre se produce atunci când scopul principal pentru care faceți ceea ce faceți devine acțiunea în sine sau mai degrabă curentul de conștiință care curge în ceea ce faceți. Curentul de conștiință este cel care determină calitatea. Altfel spus, în orice situație și în orice faceți, starea conștiinței voastre este factorul primordial. Situația și ceea ce faceți este cel secundar. Succesul viitor depinde și este inseparabil de conștiința din care se naște acțiunea. Aceasta poate fi ori forța reactivă a ego ori atenția vigilentă a conștiinței treze. Adevărata acțiune de succes se naște din acel câmp de atenție vigilentă și nu din ego și gândirea condiționată inconștientă. Cele trei modalități de acționare conștientă Conștiința poate curge în ceea ce faceți și prin voi în această lume în trei moduri, trei modalități prin care vă puteți armoniza viața cu forța creativă a Universului. Modalitate înseamnă energia frecvență fundamentală care curge în ceea ce faceți și conectează acțiunile voastre cu conștiința trează care răsare în această lume. Ceea ce faceți va fi disfuncțional și pornit din ego, dacă nu este efectuat printr-una dintre aceste trei modalități. Ele se pot schimba pe parcursul unei zile, deși una dintre ele poate fi dominantă într-o anumită perioadă a vieții voastre. Fiecare modalitate este adecvată a anumitor situații. Modalitățile prin care se efectuează acțiunea conștientă sunt acceptarea, bucuria și entuziasmul. Fiecare reprezintă o anumită frecvență vibrațională a conștiinței. Trebuie să fiți atenți ca una dintre ele să opereze ori de câte ori faceți ceva, orice, de la sarcina cea mai simplă până la cea mai complexă. Dacă nu sunteți nici într-o stare de acceptare, nici într-una de bucurie, nici de entuziasm, priviți-mi de aproape și veți vedea că vă provocați suferință și vouă și altora. Acceptarea Când o acțiune nu vă aduce bucurie, puteți cel puțin accepta că aceasta este ceea ce aveți de făcut. Acceptarea înseamnă acum aceasta este ceea ce îmi cere situația, momentul să fac, așa că o fac de bunăvoie. Am vorbit deja pe larg despre importanța acceptării interioare a ceea ce se întâmplă, iar acceptarea a ceea ce trebuie să faceți este doar un alt aspect al acesteia. De exemplu, probabil că nu vă veți putea bucura să schimbați un pneu de să la mașină în toiul nopții pe un drum pustiu și în timp ce plouă cu găleata. Cu atât mai puțin veți putea să vă entuziasmați de situație, dar puteți avea o stare de acceptare. A efectua o acțiune într-o stare de acceptare înseamnă avea o stare de pace în timp ce acționați. Pacea respectivă este o vibrație energetică subtilă care curge atunci în ceea ce faceți. La suprafață acceptarea apare o stare pasivă, dar în realitate este activă și creativă pentru că aduce ceva cu totul nou în această lume. Pacea aceea, vibrația aceea energetică subtilă este conștiința, iar una dintre căile prin care intră ea în lume este acțiunea în stare de abandon interior, iar unul dintre aspectele acesteia este acceptarea. Dacă nu puteți nici să vă bucurați și ni să acceptați ceea ce faceți, opriți-vă. Altfel nu vă asumați responsabilitatea pentru singurul lucru pe care puteți cu adevărat să vă asumați responsabilitatea și care se întâmplă să fie și acel lucru care contează cu adevărat, starea conștiinței voastre. Și dacă nu vă asumați responsabilitatea pentru starea conștiinței voastre, nu vă asumați responsabilitatea pentru viață. Atunci care este legătura dintre ceea ce faceți și starea de bucurie? Vă veți bucura de orice activitate în care veți fi pe deplin prezenți, orice activitate care nu reprezintă doar un mijloc pentru atingerea unui scop. Nu acțiunea este cea de care vă bucurați în realitate, ci sentimentul profund de însuflețire ce curge în ea. Însuflețirea respectivă este una cu ceea ce sunteți. Aceasta înseamnă că atunci când vă bucurați să faceți ceva, experimentați cu adevărat bucuria ființării în aspectul ei dinamic. De aceea, orice faceți cu bucurie vă conectează la forța din spatele întregii creații. Iată o practică spirituală care vă aduce forță și expansiune creativă în viața voastră. Faceți o listă cu mai multe activități de rutină pe care le efectuați frecvent. Includeți activități pe care le considerați neinteresante, plictisitoare, obositoare, irritante sau stresante, dar nu includeți nimic din ceea ce urâți sau nu puteți suferi să faceți, caz în care fie acceptați, fie încetați să faceți lucrul respectiv. Lista poate include mersul la serviciu și înapoierea, cumpărăturile cotidiene, spălarea rufelor sau orice altceva considerați obositor sau stresant în munca de fiecare zi. Apoi, ori de câte ori efectuați activitățile respective, faceți din ele o cale spre vigilență. Fiți absolut prezenți în ceea ce faceți și simțiți liniștea vigilentă, însuflețită din interiorul vostru ca fundala activității. Veți descoperi în curând că ceea ce faceți într-o astfel de stare de atenție susținută nu mai este stresant, obositor sau irritant, ci devine o sursă de bucurie. Mai exact, ceea ce vă produce bucurie nu este în realitate acțiunea exterioară, ci dimensiunea interioară a conștiinței ce curge în acțiune. Aceasta înseamnă să găsiți bucuria ființării în ceea ce faceți. Dacă simțiți că viața voastră este lipsită de semnificație sau este prea stresantă sau obositoare, aceasta se întâmplă deoarece nu ați adus încă în viața voastră dimensiunea respectivă. Scopul vostru principal nu a devenit încă acela de a fi conștienți în ceea ce faceți. Pământul nou își face apariția, pe măsură ce tot mai mulți oameni descoperă că scopul lor principal în viață este acela de a aduce lumina conștiinței în această lume și îi folosesc astfel tot ceea ce fac ca mijloc în vederea conștientizării. Bucuria ființării este bucuria de a fi conștient. Conștiința trează, preia apoi controlul de la ego și începe să vă conducă viața. Se poate atunci să descoperiți cu o activitate pe care o efectuați de mult timp, începe să se extindă în mod firesc în ceva mult mai mare, atunci când conștiința îi oferă forță. Unii dintre acei oameni care prin acțiune creative îmbogățesc viețile multor altora, fac pur și simplu ceea ce le aduce cea mai mare bucurie, fără să înceteze să realizeze sau să devină ceva prin activitatea respectivă. Pot fi muzicieni, artiști, scriitori, oameni de știință, procesori sau constructori sau pot fi cei care inițiază noi structuri sociale sau acțiuni de amploare, acțiuni iluminate. Uneori se întâmplă ca sfera lor de influență să rămână mică timp de câțiva ani, apoi se poate întâmpla ca deodată sau progresiv să curgă în ceea ce fac ei un val de energie creativă, iar activitatea lor să se extindă mai mult decât și-ar fi putut imagina și îi atinge pe nenumărați alții. Pe lângă bucurie, ceea ce fac ei primește o anumită intensitate, iar odată cu aceasta vine o creativitate ce trece dincolo de orice ar putea să vârși un om obișnuit. Dar nu o lăsați să ajungă în minte că acolo s-ar putea ascunde o reminiscență de ego. Voi sunteți încă oameni obișnuiți. Extraordinar este ceea ce vine prin voi în această lume, iar esența respectivă o împărtășiți cu toate ființele. Poetul persan și maestrul Sufi din secolul al XIV la Hafiz exprima minunat acest adevăr. Sunt un orificiu într-un flaut prin care trece respirația lui Hristos. Ascultați muzica! Entuziasmul Apoi, pentru cei care rămân sinceri față de scopul lor interior al conștientizării, mai există și un alt mod de manifestare creativă. Brusc, într-o zi, ei știu care este scopul lor exterior, au o mare viziune, un țel, iar de atunci, înainte, lucrează pentru a duce la îndeplinire țelul respectiv. Țelul sau viziunea lor are de obicei legătură cu ceea ce fac deja, la o scară mai mică, și le aduce bucurie. Aici apare cea de-a treia modalitate de acțiune conștientă, entuziasmul. Entuziasm înseamnă că bucuriei profunde aduse de ceea ce îi face, ți se adaugă un element nou, acela al țelului sau viziunii către care vă îndreptați. Când adăugați un țel bucuriei produse de ceea ce faceți, câmpul energetic sau frecvența vibrațională se schimbă. Bucuriei se adaugă într-o anumită măsură ceea ce am putea numi tensiune structurală, ea devenind astfel entuziasm. Atunci când activitatea creativă este alimentată de entuziasm, în spatele a ceea ce faceți va exista și o intensitate și o energie uriașă. Vă veți simți asemenea unei săgeți care se îndreaptă către țintă și care se bucură de călătorie. Cuiva care privește din afară i-ar putea părea că sunteți stresați, dar intensitatea entuziasmului nu are nimic de a face cu stresul. Atunci când vreți mai mult să vă atingeți scopul decât să faceți ceea ce faceți, deveniți stresați. Echilibrul între bucurie și tensiune structurală se pierde câștigând cel din urmă. Atunci când apare stresul, acesta este de obicei un semn că ego-ul s-a întors, iar voi vă tăiați singur puntea de legătură cu forța creativă a universului. Locul acesteia este luat de forța și încordarea dorinței egoiste și atunci trebuie să vă luptați și să trudiți ca să reușiți. Stresul diminuează întotdeauna atât calitatea cât și eficiența, ceea ce faceți sub influența sa. Există de asemenea o legătură puternică între stres și emoții negative, precum anxietatea și furia. Stresul este toxic pentru organism și începe să fie recunoscut acum ca una dintre cauzele principale ale așa numitelor boli degenerative, precum cancerul și bolile de inimă. Spre deosebire de stres, entuziasmul are o frecvență energetică înaltă și rezonează astfel cu forța creativă a universului. De aceea, spunea Ralph Waldo Emerson, nimic măreț n-a fost vreodată realizat fără entuziasm. Cuvântul entuziasm vine din greacă veche, en și teos, care înseamnă Dumnezeu, iar cuvântul înrudit entuziazei înseamnă a fi posedat de un Dumnezeu. Atunci când aveți entuziasm, veți descoperi că nu este nevoie să faceți singur totul. De fapt, singuri nu puteți face nimic semnificativ. Entuziasmul susținut aduce un val de energie creativă, iar tot ceea ce aveți atunci de făcut este să profitați de ocazie. Entuziasmul aduce o forță uriașă în ceea ce faceți, astfel că toți cei care nu au avut acces la această forță vor privi uimiți realizările voastre și vor putea atribui meritul pentru ele. Însă voi știți adevărul la care se referea Isus când spunea, eu nu pot să fac de la mine nimic deosebire de dorința egoistă, care creează o opoziție direct proporțională cu intensitatea dorinței, entuziasmul nu se opune niciodată, este non-conflictual. Activitatea sa nu creează învingător și învinși, se bazează pe includerea, nu pe excluderea altora. Nu are nevoie să folosească și să manipuleze oamenii, căci este forța creației însăși, așa că nu are nevoie să ia energie dintr-o sursă secundară. Dorința egoului încearcă întotdeauna să ia de la cineva sau de la ceva. Entuziasmul oferă din propria sa abundență. Când entuziasmul întâlnește obstacole sub forma unor situații adverse sau a unor oameni necooperanți, el nu atacă niciodată, ci le ocolește sau, printr-o atitudine generoasă sau receptivă, transformă energia opozantă într-una de susținere, iar dușmanul în prieten. Entuziasmul și ego-ul nu pot coexista. Unul implică absența celuilalt. Entuziasmul știe încotro se îndreaptă, dar în același timp este profund contopit cu momentul prezent, sursa a ceea ce îl animă, a bucuriei sale și a puterii sale. Entuziasmul nu vrea nimic pentru că nu îi lipsește nimic. Este una cu viața și oricât de dinamice ar fi activitățile inspirate de entuziasm, nu vă pierdeți în ele. Întotdeauna rămâne un spațiu liniștit, dar foarte însuflețit în centrul roții, un nucleu de pace în mijlocul activității, care este atât sursa orice, cât și neatins de nimic. Prin entuziasm, vă armonizați pe deplin cu principiul creativ exterior al universului, fără a vă identifica însă cu creațiile sale, adică fără ego. Atunci când nu există identificare, nu există nici atașament, una dintre marile surse ale suferinței. Odată trecut un val de energie creativă, Tensiunea structurală se diminuează din nou și rămâneți cu bucuria dată de ceea ce faceți. Nimeni nu poate trăi mereu un entuziasm. Mai târziu poate veni un nou val de energie creativă care să ducă la un entuziasm renoit. Când se intalează mișcarea de întoarcere către dezintegrarea formei, entuziasmul nu vă mai slujește. Entuziasmul aparține ciclului exterior al vieții. Doar prin abandon vă puteți armoniza cu mișcarea de întoarcere, călătoria către casă. Să rezumăm. Bucuria produsă de ceea ce faceți, combinată cu un țel sau o viziune între îndeplinirea căreia lucrați, devine entuziasm. Chiar dacă aveți un țel, ceea ce faceți în momentul prezent trebuie să rămână punctul focal al atenției voastre, altfel veți ieși din armonia cu scopul universal. Aveți grijă ca viziunea sau celul vostru să nu fie o imagine bombastică a voastră și, în consecință, o formă mascată de ego, ca de exemplu aceea de a deveni o vedetă de film, un scriitor celebru sau un întreprinzător bogat. Aveți grijă și ca celul vostru să nu fie acela de a avea una sau alta, de pildă o vilă la mare, propria voastră companie sau 10 milioane de dolari în bancă. O imagine bombastică sau o viziune a voastră având una sau alta sunt toate țeluri statice și nu vă furnizează putere. Asigurați-vă că țelurile voastre sunt dinamice, adică țintesc către o activitate în care sunteți implicați și prin care sunteți în legătură cu alte ființe umane și cu întregul. În loc să vă vedeți ca un actor sau scriitor, celebru și așa mai departe, trebuie să vă imaginați că prin ceea ce faceți inspirați nenumărați alți oameni și le îmbogățiți viețile. Simțiți cum activitatea respectivă îmbogățește sau aduce profunzime nu doar vieții voastre, ci și vieții semenilor. Simțiți că sunteți o deschidere prin care curge energia dinspre sursa nemanifestată a întregii vieți în beneficiul tuturor. Toate acestea implică faptul că țelul sau viziunea voastră este deja o realitate în interiorul vostru, la nivel de minte și de simțire. Entuziasmul este forța care transpune planul mental în dimensiunea fizică. Aceasta este utilizarea creativă a minții și acesta este motivul pentru care nu este implicată dorința. Nu puteți manifesta ceea ce doriți, puteți manifesta doar ceea ce deja aveți. Puteți obține ceea ce doriți prin trudă și stres, dar nu aceasta este calea noului pământ. Isus a oferit cheia utilizării creative a minții și manifestării conștiente a formei atunci când a spus Toate cât de ce rugându-vă să credeți că le-ați primit și le aveți deja. Cei care mențin frecvența Mișcarea exterioară chipată în formă nu se exprimă cu aceeași intensitate în toți oamenii. Unii simt o nevoie imperioasă de a construi, de a crea, de a se implica, de a realiza, de a avea un impact asupra lumii. Dacă sunt inconștienți, ego lor va prelua de sigur controlul și va utiliza energia ciclului exterior în scopurile sale proprii. Însă acest lucru reduce foarte mult fluxul de energie creativă disponibil și, în consecință, vor fi nevoiți să se bazeze tot mai mult pe sforțare pentru a obține ceea ce vor. Dacă sunt conștienți, acei oameni în care mișcarea exterioară este puternică vor fi deosebit de creativi. Alții, odată încheiată expansiunea naturală ce vine împreună cu creșterea, duc o existență exterioară neremarcabilă, mai pasivă și relativ lipsită de evenimente. Aceștia sunt mai introspectivi prin natura lor, iar pentru ei, mișcarea exterioară în formă este minimă Mai degrabă s-ar întoarce acasă decât să iasă afară, nu au dorința de a se implica puternic în lume sau de a o schimba Dacă au vreo ambiție, aceasta nu trece de obicei dincolo de a-și găsi o ocupație, cea care să le ofere un anumit grad de independență Unora le vine greu să se adapteze la lumea aceasta, unii sunt suficient de norocoși să găsească o nișă protectoare în care pot trăi relativ la adăpost, o meserie care le aduce un venit regulat sau o afacere afacerea lor. Unii se pot simți atrași de viața în cadrul unei comunități spirituale sau a unei mănăstiri, alții încep să trăiască la periferia unei societăți cu care simt că au puține în comun. Unii recurg la droguri, deoarece pentru ei e prea dureros să trăiască în lumea aceasta. Alții devin în final vindecători sau învățători spirituali, vorbindu semenilor despre ființare. În vremuri trecute, aceștia ar fi fost probabil numiți contemplativi. Se pare că pentru ei nu mai există niciun loc în civilizația noastră contemporană, însă pe pământul nou ce-și face apariția, rolul lor va fi la fel de vital precum cel al creatorilor, al celor care acționează, care reformează. Funcția lor este aceea de a ancora frecvența noii conștiințe pe această planetă. Eu îi numesc cei care mențin frecvența. Ei se află aici pentru a da naștere conștiinței prin activitățile de zi cu zi, prin interacțiunile lor cu ceilalți și prin simpla existență. În acest mod, ei insestrează ceea ce este aparent nesemnificativ cu un înțeles profund. Sarcina lor este aceea de a aduce o liniște spațioasă în această lume, fiind absolut prezenți în orice fac. Acțiunile lor sunt conștiente și prin urmare de calitate, chiar și când e vorba despre cea mai ușoară sarcină. Scopul lor este acela de a face totul într-o manieră sacră. Cum fiecare ființă umană face parte integrantă din conștiința umană colectivă, ea influențează lumea mult mai profund decât este vizibil la nivelul de suprafață a vieților. Pământul nou nu este o utopie. Nu este noțiunea de pământ nou doar o altă viziune utopică? Nu, deloc. Toate viziunile utopice au în comun proiecția mentală a unui viitor în care totul va fi bine, noi vom fi salvați, va fi pace și armonie și problemele noastre se vor sfârși. Au existat multe astfel de viziuni utopice, unele au sfârșit în dezamăgire, altele în dezastru. În centrul tuturor viziunilor utopice se află una dintre principalele disfuncții structurale ale vechii conștiințe, căutarea salvării în viitor. Singura existență pe care o are viitorul este gândul din mintea voastră, astfel că atunci când căutați în viitor salvarea, în mod inconștient, căutați salvarea în mintea voastră. Sunteți prinși în capcana formei egoului. Și am văzut un cer nou și pământ nou, scrie profetul biblic. Fundația unui pământ nou este un cer nou, conștiința trează. Pământul, realitatea exterioară, este doar reflexia sa în afară. Apariția unui cer nou și implicit cea a unui pământ nou nu sunt evenimente viitoare care ne vor elibera. Nimic nu ne va elibera, fiindcă doar momentul prezent ne poate elibera. A realiza aceasta înseamnă a vă trezi. Trezirea ca eveniment viitor nu are niciun înțeles că și trezirea înseamnă realizarea prezenței. Așadar, cerul nou, conștiința trezită, nu este o stare de atins în viitor. Un cer nou și un pământ nou răsar în voi în acest moment, iar dacă nu răsar în acest moment, atunci nu sunt altceva decât un gând în mintea voastră, și, prin urmare, nu răsar deloc. Ce le-a spus Isus discipolilor? Împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. În predica de pe munte, Isus face o profeție pe care puțini oameni au înțeles-o până astăzi. El spune: Fericiști cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. În versiunile moderne ale Bibliei, blândi este tradus cu Umili. Autorul se referă la versiunea în limba engleză a Bibliei. Cine sunt cei blânzi sau umili și ce înseamnă că ei vor moșteni pământul? Cei blânzi sunt cei lipsiți de ego. Ei sunt cei care au realizat că adevărata lor natură esențială este conștiința și recunosc esența în toți ceilalți, în toate formele de viață. Ei trăiesc în starea de abandon și simt astfel unitatea lor cu întregul și cu sursa. Ei întruchipează conștiința trează care modifică toate aspectele vieții de pe planeta noastră, inclusiv natura, căci viața pe pământ este inseparabilă de conștiința umană care o percepe și interacționează cu ea. În acest sens pot fi înțelese spusele cristice, cei blânzi vor moșteni pământul. O specie nouă apare pe planeta noastră, ea apare acum și voi înși vă sunteți această specie.